a todas benvidos a un novo programa de radio gal moixe camiñamos untaspolo no solar esta terra nosa que acolle coma un ganai nesta ocasión imos falar sobre a paz efectivamente paco o luz 29 de xaneiro celebramos no noso colexo o día da paz e tivemos unha invitada moi moi especial somos moitas as que non queremos que nos Claro que sí, Daniela, estivo con nós Sofía Espiñeira Sofía ofreceunos un miniconcerto onde a paz era a principal protagonista Sí, e sobre todo a súa canción Non teño medo Xentiña brillante que tengas estrelas nos seus ollos acollidas Despois do concerto, puidemos entrevistar a Sofía Xentiña brilante, Esperamos que disfrutedes da entrevista que fixeron os nosos compañeiros de quinto. Ola dos pasos o camiñar. O nos veizo sen ollar. Xetemos Boas tardes, Sofía. É un placer para nós que veñas visitar o noso cole. Estamos todo o centro moi ledo. Despois de, escoita, despois de escoitar este repertorio tan fermoso das túas cancións, imos te fazer unha entrevista para a Radio Galdo, que fixemos os nenos de quinto, nós e os nenos de sexto. Así que ponte cómoda. <risa> Hola, Sof Hola Sofía, son Paula Imos comenzar a entrevista con un bloque sobre a túa vida Onde naciches e onde vives actualmente? Pois eu nacín en Mugardos Que é un pobo así tamén de costa, pequeninho E agora mesmo vivo no Concello de Boqueixón Que está moi cerquiña de Santiago Dende que anos empezates no mundo da música e a tocar a guitarra? Pois, a ver, depende, depende, a ver. Eu empecei no mundo da música, así en xeral, pois, dende pequena, xa cando empecei a, a tocar o clarinete no conservatorio, e, e despois, pois, empecei a tocar a guitarra, porque miña nai sabía tocar a guitarra, entón, ensinoume un pouquinho, empecei a aprender algunhas cancións, E así podíamos dicir que entón Dende en os dez anos Empecéi no mundo da música Pero así máis profesionalmente Hai dous anos Que gravei un disco E que podería dicir que empezou máis a dedicarme a isto Graza Sofía Hola Sofía, son Bruno En que te inspiras para compoñeir as túas cancións E onde sois facelo? Ui, pois pues mira Para acompañar las canciones, Inspírome. Por un lado nas cousas que vexo que suceden no mundo non? e que eu teño unha opinión sobre elas por exemplo, vexo as guerras ou vexo as injustizas ou vexo... entón, iso me, me provoca unhas ganas de expresar a miña opinión Eso por un lado outras veces hai outras cancións que nacen de un sentimento que teño pois si un día estou moi triste ou si un día estou especialmente contenta entón, aí nacen cancións como A vida contemplativa ou algunhas máis íntimas e logo aínda hai outras cancións que suceden de cousas que eu vexo da vida cotidiana pois vou a comprar o pan ou vou facer tal cousa e aí nacen cancións como a maruxiña, por exemplo que é unha historia que sucede nunha aldea que eu, bueno, pois mentero entero desa historia e a escribo Que tipo de música che gusta? Eh, gusta menxeral pff, casi toda a música moitísimos estilos pero hai unha música que me encanta que é a música de raíz dos, dos, dos povos, como as músicas tradicionais de cada lugar, pois en Brasil, a Bosa Nova, pois aquí a nosa canción tradicional galega, pois no sur de España, por exemplo, flamenco, todas esas cancións que se fan con moita percusión e con voz, sobre todo. Cancións moi, moi tradicionais dos lugares, do mundo, de todo o mundo, claro. Cal é a tua artista galega preferida? mamá mía, que difícil. Pois non sabería decir unha preferida. Non sabería decir, sempre se me deu moi mal as preguntas de preferido. Dende pequena me decían, cal era o teu color favorito? E o pasaba mal porque non quería deixar fora outros colores. <ríe> entón non sei, pero por exemplo, eh, poderia dicir que me gusta moito antes falábamos aí na sala de profesores, pois Guadi, Guadi Galego, pois SES, tamén Uxía, eh, cada unha co seu estilo, pero gustame, gustame moito. Gústame tamén moito un grupo de pandereteiras que se chaman Asbouba, que cantan así solo con pandereta, que, que, que teñen moita forza, gustame tamén. Hola, Sofía, chamame Mara. A parte da música, tens outros hobbies? Bof, Hobbies a mogollón, Moitísimos. Encántame o deporte moiitísimo sobre todo si todo que bailar..., bueno, bailar e facer teatro son cousas que me encantan, me encantan. E logo tamén taménúme moitísimo a natureza. Camiñar pola, pola montaña eh, e así. Si o okay, que a natureza me fascina calote o lugar favorito de Galicia? Oh, que difícil mo poñedes, eh? Teño que dicir solo un. Ai, que xente máis exixente, eh? Un sitio de Galicia, madre mía. Pois mira, poderia dicir, por exemplo... Eh, mmm, bueno, estáme vindo así a cabeza un sitio moi bonito que, por exemplo os castros de Baroña, aí, ao lado de Porto do Son, que se ve todo o mar aberto, así... Por exemplo, eh? pero vamos, encantanme moitísimos sitios, é moi difícil dicir un. Hola, Sofía, eu son Alejandro. Como decidiches presentarte ao certame de, de autor de Teo e que supuxo para ti gañalo? Oh. Pois, a ver... Eh... Decidín presentarme o certame porque había moitos anos Dende que tiña 14 anos que tocaba guitarra Que empezaba a facer cancións E chegou un momento en que dicía Jo, pois teño ganas de, de que estas cancións as escoite máis xente E probar a facer concertos E, e probar este mundo da música, non? Entón aí vin unha oportunidade Era cerca da miña casa E vin a oportunidade de que si gañaba podía gravar un disco, que era o que me apetecía moito nese momento. Entón, por iso me presentei. E despois que supuxo para me engañalo, pois comezar a dedicarme á música tamén, porque ao gravar o disco, empecei a facer concertos, entón, eh, supuxo eso, empezar neste mundo. Hola, Sofía, son Andrea. Agora acabamos co bloque de preguntas sobre a túa vida, e imos comezar co bloque sobre o teu disco. Este disco le por título Alá onda agroman las ervas. ¿Podrías explicar qué significa? ¿Qué significa? Difícil. Bueno, Alá onda agroman las ervas para mí fue como un mundo imaginario. Un mundo imaginario que está dentro de cada uno de nosotros también. Como un lugar ideal, digamos, donde todo... Por onde agroman as ervas? Porque para min a natureza é o símbolo da, da vida, da, da armonía total, non? Todo crece, solo, parece como cousa de máxia. Entón, pois un pouco inspireime nese mundo ideal de armonía que a min facer cancións levame un pouco aí a estar ben conmigo mesma, cos demais, con meu mundo interior. Entón, un pouco eso, ala onde agroman as ervas é como o lugar perfecto onde todo ten un equilibrio. Hola Sofía chamamon brais O diseño gráfico da portada do CD foi feito por ti Non foi unha, unha chica eu lle expliquei a idea eu quería un pouco esa idea de un montón de ervas xuntas e foi unha chica de coruña que se chama Marta Cuba entón expliquei a idea ela fíxome cat propostas e acabamos elexiindo unha delas eu elexi unha delas Está claro que nos gustan todas as canción xa diches como cantábamos todas e todos, pero unha en especial, non teño medo, non teño medo. Sofía, realmente tes medo a algo ou non? Pois teño que dicir que son moi mentireira porque o retrouso di non teño medo, pero eu teño medo a mogollón de cousas. <risa> que pasa? Si, sí, a moitas cousas, teño medo casi a todas as cousas que digo na canción. O que pasa que quixen facer un retrouso que diga non teño medo porque é como unha loita contra ese medo. Como que di non teño medo, non teño medo, non teño medo, vou. Oh. Me entendes? Hola, Sofía, son María. Non sei se si puidadexos ver o noso videoclip desta canción. Que che pareceu que a relacionáramos para o día en contra da violencia de xénero? pois pareceume moi ben, a verdade que o videoclip é unha pasada, encantoume e claro, si sí que se pode relacionar co día da violencia de xénero perfectamente porque os medos están en todas partes, non? E no tema da violencia, sempre que sexa no tema da violencia xa en xeral, hai medo. De xe, de feito, a xente creo que a xente violenta no fondo é a xente chea de medo. E por eso teñen que ser violentos, porque se non tiveran medo non terían necesidade de ser violentos. Igual as víctimas o mesmo sufren, sufren o medo, no? porque están sendo atacadas. entón O medo está moi moi presente nesse problema da violencia de xénero e pareceume estupendo que a relacionarades con iso. Hola Sofía, chame Martín. Estás traballando agora nun disco novo? Pois si estou empezando a compoñer cancións novas. Ainda non, non teño para un disco, pero sí que estou así como recollendo ideas para empezar a compoñer cara a un disco novo. Pero vamos, empezando. Estou empezando agora. Filaches algún concerto aparte de tocar en sitios pequenos? Bueno, mmm, normalmente sí que toco en sitios pequenos porque normalmente vou sola. aínda que tamén algunhas veces toco con dous músicos máis un percusionista e un contrabaixista e aí, e aí sí que estivemos algunha vez pois nunha sala máis grande como nunha especie de teatriño en Ferrol, na sala Torrente Ballester e así, pero cando vou sola suelen ser sitios máis pequeniños, sí Hola, Sofía, son Moxía ¿Cantos cole... colegios fuches visitar a parte do noso? Pois non me dou conta, pero creo que dous ou tres máis nada máis, non vou moitos coles Eh, fun a un en Coruña e fun a un o oh, de Mugardos, que é donde eu estive de pequena, nese colexo. E algún máis debe haber por aí, pero que ahora non me dou conta. Por certo, tes unha canción chamada Madu Maruxiña. Existe esa Maruxiña? Sí que existe esa Maruxiña, pero non se chama Maruxiña. O que pasa que non quería desvelar o seu nome, entón inventeime un, pero sí que existe. Non podo dicir como se chama, porque ninguén a mesma sabe que fixen unha canción sobre eso. Hola, Sofía. Chámame Claudio. Que para ti a vida contemplativa? <risas> a vida contemplativa? Pois mira, para mí a vida contemplativa... Eh, Falades moito, eh? falades moito por aí Non vais a ir ben o programa de, de, de radio A vida contemplativa É cando eu Paso de todo Vamos a resumilo así, imagínate Eh, pois eu teño que facer tal traballo ou teño que facer tal outro. Como cousas que eu teño que facer, que son obrigacións do meu traballo ou do E en vez de facelas que fago, saio a, a rúa a pasear, a tomar o sol e deixo as cousas pendentes sen facer. Iso é a vida contemplativa. Por iso, me acabo agobiando, logo quero facer esas cousas pendentes, entón as escribo nunha lista e fago un embrollo. Supoño que como vos pasa vos, que imagínade que tedes deberes, un montón de deberes do cole, e dices, bueno, vou xogar o fútbol un rato aí a pista cos compañeiros e, e logo queres facelos á última hora. Hola, Sofía, chamame Lucía. Cal é tú a túa canción favorita deste disco e por qué? Que difícil, eh? Non sei, non sei dicir a favorita Uff, é moi difícil sempre estou no mes <risos> Pero mira, unha canción que me quedei moi contenta de como quedou así que me gustou moito foi a das miñas flores Hola, Sofía Chamo a montón <risos> eh, Ti pensabas que ibas chegar tan longe no mundo da música? Non sei se cheguei lonxe, pero <risa> non, non pensaba nada A verdad que foi unha sorpresa e... non, non pensaba nada Eu gañei o certame E empecé a ir así sobre a marcha E a verdad que estou moi, moi contenta de, de ir a sitios a tocar De ter un disco como este Entón non, non tiña nada pensado Non o planificara Hola Sofía, son Xaila Que opinas sobre a violencia de xénero E como podemos loitar contra Xaila? Uau, wow. non sei se teño tempo en toda a tarde para contestar esta pregunta <risa> Pero, que opino sobre a violencia de xénero? Pois como calquer tipo de violencia, eh, pareceme que hai que erradicala totalmente Que pasa? Que creo que é algo moi complicado, que non se pode facer de un día para outro Porque se si existe violencia caras mulleres, é porque hai unha educación recibida Eh, desigual para mulleres e homens dende hai tanto tempo atrás que é un traballo que temos que ir cambiando entón, pareceme moi importante que se traballe, por exemplo, aquí no colexio para que vós, cando vaiades medrando e agora mesmo xa empecédes a ter unhas relacións igualitarias entre nenos e nenas e en, eh, logo entre mulleres e homens que vos ides convertir E que, se si tedes fillos, eduquedes os vosos fillos nesa igualdade, etc. ¿no? É un proceso moi lento. Pero, bueno, estou totalmente en contra da violencia de xénero e me parece fundamental que todos e todas, tanto homes como mulleres, nenos e nenas, estemos moi implicados en, en cambiála incluso se si non nos afecta nos, aínda que o vexamos en eh, nun veciño, nunha veciña, nun compañeiro, nunha compañeira, que que sexamos valentes para intervir e dicir, "É, eh, a quen estea exercendo violencia hai que frenarlle os pés." E as que sexan vítimas, quitarlles deses de rol de víctimas e facelas e facelos valentes a todo o mundo. Hola, Sofía. Eu chamo Maitor. Como vivites os incendios en Galicia? Pois nada, os incendios os vivín con... Bueno, xusto onde eu vivo eh, non, non ardeu así O lado, o lado, o lado, nada Pero era todo, todo, todo fume E entristecime moitísimo, por suposto Dame moita tristeza E despois da tristeza Moitísima rabia Porque, bueno eh, Gustaríame moitísimo Que todo o mundo respetase Os bosques Máis ben que, que, os, que os amase, non? Que, que vayas polo bosque e que a xente o valore o que, o que iso significa, a natureza. Entón, deu moitísima pena que haxa moita xente que non que non o valore e que todos e todas perdamos ese, eses bosques nosos, non? Gustaríame que serviran polo menos para cambiar a, a nosas ideas e a e intentar plantar árbores que se xan de aquí, que non ardan como eucalipto. Vamos, que se cuida a natureza, que haxe un equilibrio entre... O que se explota e o que se planta, exacto. Como facían os nosos avós e visavós, que cortaban un árbol para facer unha viga dunha casa, estupendo, pero plantaban outro, ou outros cantos. Pois ata aquí a entrevista a Sofía Espiñeira. Foi un grandísimo placer que viñaras tocar e cantar con nós. Un forte aplauso para Sofía. <risa> Moitas grazas aos compañeiros de Quinto por esta fantástica entrevista. Se vos gusta a música de Sofía Espiñeira, podedes mercar o seu disco na librería Porta da Vila. Grazas pola vosa atención. Para rematar, deixamos vos ca canción favorita de Sofía Espiñeira, As miñas flores, de co próximo programa. as fóra todas foron ledas foron dor en mellor se fora varou que me traes que me traes a su apel que se lleve hier... son as miñas mulleres son eu quero libre son as miñas mulleres son las miñas mulleres son y eu asque